Yaqubun məktubu 4 fəsil Aranızda dava və çəkişmələrin kökü hardandı? Bədənlerinizin üzüvlərində mübarizə edən ehtiraslarınızdan deyilmi? Nə isə arzu edib əldə etməyincə adam öldürürsüz. Həsəd aparırsınız, amma istədiyinizə nail olmayınca çəkişib dava edirsiniz. Əldə edə bilmirsiniz, çünki diləmirsiz. Diliyirsiz, amma almırsız. Çünki öz kefimizə sərf etmək üçün pis niyyətlə diliyirsiz. Ey vəfasızlar! Dünya ilə dostluğun Allaha qarşı düşmənçilik olduğunu bilmirsizmi? Buna görə də dünya ilə dost olmaq istəyən özünü Allaha düşmən edər. Bəlkə güman edirsiniz ki, müqəddəs yazı əbəs yerə Allahın daxilimizə verdiyi ruh qıskanclıqla həsrət çəkər, deyir. Lakin Allah daha çox lütf verir, bunun üçün belə deyilir. Allah məğrurlara qarşıdır, itayətkarlara isə lütf göstərər. Buna görə də Allaha tabi olun, İblisə qarşı durun və o sizdən qaçacaq, Allaha yaxınlaşın. O da sizə yaxınlaşacaq. Ey günahkarlar, əllərinizi paçlayın, Ey qərarsız insanlar, Ürəklərinizi saflaşdırın, Kədərlənin, Yas tutun, Ağlıyın, Qoy gülüşünüz yasa, Sevinciniz də qəmə dönsün, Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, O da sizi ucaldacaq. Qardaşlar, Bir-birinizi pisləməyin. Qardaşını pisləyən, yaxud qardaşını mühakim edən kəs, qanunu pisləyir və qanunu mühakim edir. Amma sən qanunu mühakim edirsənsə, qanunun icrası deyil, onun hakimisən. Qanun verən və hakim birdir, xilas etməyə və həlaç etməyə qadir olan odur. Və sən kimsən ki? Qonşunu mühakmə edirsən? İndi siz belə deyirsiniz. Bugün yaxud sabah biz tilan şəhərə gedib, orada bir il qalacaq və ticarətlə məşğul olub pul qazanacaq. Əslində isə sabah nə baş verəcəyini bilmirsiz. Axı, həyatınız nədir ki? Qısa bir müddətə görünüb, sonra da yox olan buxardır. Bunun əvəzinə, Əya Rəbb istəyirsə sağ qalarıq. Bu və ya digər işi görər iş deməlisiz. İndi isə siz öz təkəbbürlü olmağınızla öyünürsüz. Bu cür öyünmələrin hamısı pisdir. Deməli, kimsə bir yaxşı işi görməli olduğunu bilib onu etmirsə günah eləyir.